Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. De Camil Petrescu Pista 4 Deputatul l-a chemat pe lumânăraru acasă. Ascultă, mă, lumânărarule, mă, nu găsești că ești cam nespălat pe picioare ca să-mi tulbur mie apa? Coanenaie, asta e negustoria. Ești negustor, sunt negustor. Ce pot eu să fac dacă așa e negustoria? Răspundea mascat de ochelari negri lumânăraru. Unchiul meu era atunci când interesele erau amenințate, apric fără cruțare, mobilizat cu toate forțele sufletești, ca o fiară atacată. Știa că reputația lui de gurărea intimidează și avuza de asta ca acele animale care secretează mirosuri scârboase ca să se apere. Pe urmă a trecut la amenințări directe. Ai să-ți muști mâinile, lumânărarule. Ai să te dai cu capul de toți pereții. Am mai văzut eu multe coane n am să te pun să fluieri franzuzește băiete, și să săruți mâna feciorului de casă." Lumână Raru a oferit două milioane de mii și unchiul meu, cu toate că își dădea seama acum că uzina face mai mult de patru milioane, s-a oprit. S-a cam râs la camere de acest duel și s-au făcut de data asta spirite pe socotea la lui. Lumână Raru i-a trimis la club o carte de vizită în care protector l-a asigurat de bună voința lui oricând în viitor. Dar peste 28 de zile, șase invitați la masă ai deputatului au asistat la o scenă impresionantă în felul ei, amintind de întâmplările de acum o sută și mai bine de ani pe atunci, pe aici prin porturile de la gurile Dunării. raru plângând, fără rușine de el însuși, implora pe Nae să nu-l nenorocească, promitea, jura, amintea de copiii lui... Ieftin Bonom, filozof de rând și lăsător, lumânărarul, după ce depusese un milion și jumătate de lei, urma ca până în ultima zi a termenului legal de o lună să depună restul. Deputatul care pândea îi face sâmbătă poprire la bancă pentru o sută de mii de lei, depunând garanția de cincizeci de mii de lei. Prin urmare, depozitul lumânărarului era în întregime lovit de indisponibilitate. Nu mai avea tins să consemne sută de mii de lei, licitația era anulată. Un milion și jumătate, vărsat deja, pierdut, căci nu mai avea drept să se prezinte la noua licitație. Din partea unchiului era o infamie, căreia el vrea să-i dea aer de farsă, cum făcea de obicei. Nefericitul concurent a fost pus să servească cu șorț alb în locul feciorului, niște gustări celor invitați, și pe urmă a semnat un contract de asociație cu Nae Gheorghidiu. În cercurile parlamentare s-a făcut haz în destul de această întâmplare și mulți dintre cei care mai rezistau au căzut acum de acord că, într-adevăr, Nae Gheorghidiu e unul dintre cei mai deștepți și mai periculoși oameni din țara românească. Mai ales că, în același timp, mai deduse la o masă de la bufetul camerei, un răspuns pe care toți îl găseau extrem de spiritual invita în glumă pe un deputat opozant să se înscrie în Partidul Liberal ca să-și asigure viitorul politic. Fui de aici ce nebun să duc oala de noapte a lui Ionel Brătianu, căci spiritul de disciplină în Partidul Liberal a fost totdeauna proverbial. Naie Gheorghe Diul a privit lung, uimit și pe urmă cu un joc de scenă de bătrân actor de provincie. Să duci oala de noapte a lui Brătianu și îl măsură mereu disprețuitor din cap până în picioare. Pe urmă cu mândrie. Mă, oala de noaptea lui Brătianu o duce Conu Alecu, important membru al partidului. Eu o duc pe-a lui Conu Alecu și tu, dacă vii în partid, o să o duci pe mea. și în hohote de râs ale tuturor. Cum crezi tu? ăsta e partid serios cu ierarhie, mă. Nu glumă. Era încă una de-a lui Nae Gheorghidiu. Când am luat fabrica în primire, s-a hotărât ca alu mânăraru să fie directorul ei tehnic. Înțelegi, îmi spunea unchiul meu, am dat o dublă lovitură. Avem și fabrica și un specialist, ajutat de cumnatul meu, iar mie mi s-a dat mai mult de formă conducerea biroului comercial. La început, tenase Vasilescul mânăraru mi-a făcut o bună impresie. Cu veșnicii ochelari negri, cu secretarul nelipsit după el, inspectând necontenit, controlând, angajând și concediind, mi se părea un adevărat noroc și pentru fabrică. Mai ales grija meticulasă cu care controla pe contabil răbdarea cu care examina coloanele de cifre cu niște ochelari de șapte dioptrii păstrați în birou, că la el purta alții. În toate buzunarele avea de altfel ochelari. Mai târziu am aflat însă că e un prea pasionat jucător de curse. Era cunoscut de toată lumea în incinta tribunei și jucătorii așteptau să vadă ce joacă el ca să se orienteze. De altfel, foarte bogat, în primăvară a cumpărat și un graj de cai de curse. Pe la sfârșitul lui februarie, unchiul meu a început să organizeze un fel de banchete la el acasă, invitând colegi parlamentari, oameni de bancă și demnitari influenți. Firește pentru prosperitatea întreprinderii. Femeile mai tinere și mai frumoase din familie erau savan distribuite ca să fie alături de cei a căror bunăvoință trebuia să fie captată. Familiaritățile erau îngăduite cu indulgență și se numeau atenție, amabilitate, deputatul însuși le încuraja, creând prin limbajul lui neocolit atmosfera necesară. Bineînțeles că nevastă mea era la cea mai prețioasă. Eu credeam că nebunesc privind spectacolul. La a treia masă n-am mai putut răbda. Trecuserăm din salon în sufragerie și chiar în această trecere el o adusese pe nevastă mea, ținându-i umerii păintește cu amândouă mâinile, atingându-i, fără să vrea parcă sânii, iar totul avea aerul să spună bătrânului secretar general, lângă care trebuia să stea ea, că și el și-ar putea permite aceeași familiaritate. Nevastă mea, pasionată mereu după afaceri, platonic măcar, ca un chibiț fără la bacara, nu avea aerul să observe aceste manejuri sau nu le da importanță, jucând cu o bunăvoință care mă plictisea jocul lui uncâmiu. Către sfârșitul mesei, convivii deveniseră bine dispuși, făceau glume, se ciocneau pahare cu urări anapoda. Secretarul general și-a întins mai întâi amândouă brațele pe spătarul scaunului lui, a spus glume la urechea nevestei mele, i-a pus apoi mâna pe braț și a sfârșit prin ambrătișa, deocamdată, spătarul scaunului ei. Un meu părea încântate cum merg lucrurile. Din recunoștință pe jumătate, dar și din dorința de a o pune și mai mult în valoare, o bătea ușor pe obraz ca pe o copilă, și ea surâdea cu drăgălășenie căci, drept mărturisind, nu-i mai era deloc antipatic acest unchi. El însă, în clipa asta, a întâlnit privirea mea ca o pulpuire fixată și s-a zăpăcit, fără să se observe însă, căci era lume prea multă la masă, iar atmosfera, încărcată de larmă, flori și senzualitate. Până la sfârșitul mesei au fost între noi schimburi de priviri ca o luptă mută. Era vădit tulburat când a venit la mine în birou și m-a întrebat cu plictisit dezgust. Ce erau mutrele alea, domnule?" Ei, drăcia dracului, ce te strâmbi așa? Mai au și alții neveste." Ce, era să ți-o răstoarne acolo pe masă?" Ca de obicei, el spusese cuvântul nerușinat. Am crezut că îl voi lovi, însă respectul familiar, de când era mic îi săruta mâna, a biruit. Dar la alte mese eu și nevastă mea n-am mai venit." Știu că lucrurile acestea nu sunt pentru alții vinovate. De cele mai multe ori, femeile știu bine, din prima clipă, că nu vor da din ele nimic mai mult decât surâsul, atingerea de mână, o vagă pipăire pe sub masă. Mie procedeul mi se părea mai dezgustător însă, chiar decât prostituarea completă, căci adaugă jocului murdar și trișajului, ragerea pe sfoară, ca să folosesc cuvântul vulgar cerut aici, și încă nici pe cel mai vulgar. Mi-e penibil să obțin cel mai neînsemnat sprijin datorită nevestei mele, și chiar când, de pildă din cauza ei, nu mi se face și mie decât loc în compartimentul de tren plin, tot parcă iau o doctorie. Cred că ea nu vedea nicio însemnătate jocurilor deputatului, căci, după ce se terminau discuțiile de afaceri, era cea din tâi care, plictisită, îmi făcea semne să plecăm acasă, dornică să se tolănească goală pe cuvertură și chiar jos pe covor, ca o mare pisică. Afacerea cu uzina a fost însă dezastroasă. În primul rând, odată cu proprietarul care era într-adevăr foarte priceput, plecase și unul dintre ingineri, supus francez și el, fără care totul funcționa anapoda. Toată energia lui Raru, toată stăruința aprigă, și când era vorba de interesele lui era fără pereche de aprig, a lui Unchiumiu, n-au dus la nimic. Prea marea a lui Raru. A făcut să plece și unul dintre contramaistrii, poate cel mai bun, care a declarat că niciun ceas nu mai stă sub conducerea unui astfel de dobitoc care nu se pricepe la nimic, și a ieșit trântind ușile. Pe urmă nu s-a mai găsit materie primă, căci începuse să o adune Ministerul de Război. A trebuit să se facă o comandă de vreun milion de lei în Germania. Naie Gheorghidiu Diu a făcut încă o dată dovada că e deștept. Uzina saxonă nu vindea decât predat în gara ei și toate stăruințele reprezentantului bucureștean au fost deprisos. S-a hotărât ca în momentul când, cum NATO meu va da împreună cu direcția comercială a uzinei, o telegramă că vapoarele încărcate au pornit, fabrica noastră să semneze un cec reprezentantului la București. A fost singura concesie făcută. Când s-a primit telegrama, însă, Naie Gheorghi Diu era la cameră și a rugat la telefon pe reprezentantul care îi vorbea să treacă a doua zi pe la birou. O zi nu-i nimic, nu-i așa, domnule Zigler. Vai de mine, domnule deputat, se poate!" A doua zi a venit la birou la ora anunțată, dar lipsea raru și eu nu aveam procură să scălesc alături de el. Domnul Țiglăr a început să șteargă nervos ochelarii, a întrebat unde poate fi domnul codirector. Unde să fie după femei? Nu-ți închipui ce porc e lumânărarul ăsta, mă rog, dacă a fost în tinerețe țârcofnic? Domnul Țiglăr zâmbește la al doilea spirit al domnului Nae, râde. Acesta a câștigat partida. Ei, ai văzut, domnule, că te enervasești degeaba, când îți spuneam eu că nu e nimic, o zi două de întârziere? Domnul Tigler regretă că a fost ieri puțin cam nervos, când oamenii sunt așa de cum se cade. Se gândește că va mai face afaceri și se scuză amabil. Dar, domnule deputat, niciun moment vai de mine. Știți numai, așa e comerțul. Tocmai avem și noi plăți de făcut lui Siskoviț, am primit ordinul centralei. Nae Gheorghie îi oferă țigări nepuse în comerț, Alexandra, și îl întreabă pe creditor cu o voce duioasă. Ai copii, domnule Ziegler. Am, domnule deputat, am doi băieți șofată. o fată. Răspunde modest, dar căptușit cu mândrie, cel întrebat. Bravo, să-ți trăiască. Mari?" Fata-i la institut la Viena, e în glasa șasea, dar face și pianul." A, îi place muzica. Bravo. Are talent?" Profesorul Zauer spune că va obține mari succese dacă se va ocupa de aproape. Are simțul muzicalității." Bravo! Ce plăcut lucru e să ai o fată care să știe să cânte la pian. Vezi, dumneata, domnule Zigler, eu cred că nimic nu înalță pe om mai mult ca muzica. În vremurile astea materialiste, când omul se gândește numai la stomac, e un dar de la Dumnezeu. Dar, băieți, ai? Sunt aici, la școala evanghelică. Unul între-a treia, iar altul între-a cincea. Bucuros, domnul Zigler, care ascultase cu ochii și elogiul muzicii dă o mulțime de detalii despre capacitatea sportivă și despre talentele fiilor lui. Târziu de tot revine la obiectul apropiat al vizitei și își exprimă oarecum temerea cu privire la vamă. Ei, cu vama, aranjăm noi," spune așa într-o doară Nae Gheorghidiu. Ați fost ministrul la finanțe? Ați aranjat?" Nu, da, facem și noi ca țăranul din anecdotă." Nu știi ce a făcut țăranul din anecdotă? Îl întreabă vameșul bănuitor. Ce ai în sac? Păi ce să am? Nu treți pentru iepuri. Nu treți pentru iepuri ai? Da. Da, nu treți pentru iepuri. Ia desfă sacul. Iar când țăranul desface sacul, vameșul dă de tutun. Se uită la el amenințător. Ai? Nu pentru iepuri ăsta? Da asta mănâncă iepurii. Da, rănul de acolo ridicând din umeri treaba lor. Eu asta le dau să mănânce. Și urmează încă alte întrebări, alte anecdote. Dar dezastru. Din vorbă în vorbă a trecut timpul și casierul a plecat, cecurile sunt închise în casa lui specială. Domnul Zigler, eu uimit căci n-a mai pomenit asta, dar domnii sunt atât de binevoitori. Totuși, reprezentantul se simte dator să-i anunțe că va telegrafia la vamă să se oprească transportul. Ziua următoare abia îl poate prinde pe Nae Gheorghi Diul la telefon, acasă, în timpul prânzului. Deputatul e indignat până la cutremurare. Bine, domnule, pentru numele lui Dumnezeu, nici să mănânc în liniște ca omul numălaș? Îmi stă peștele în și dumneata vrei să-ți vorbesc la telefon." Și i-a trândit aparatul în agățător. A doua zi veni telegrama de la Berlin că exportul aramei a fost interzis, iar transporturile rechiziționate în drum. Suma de un milion era salvată, ca să nu mai fie făcut drumul la Berlin degeaba, cum natul meu a adus un mare transport de moșoare. Eram tot mai mult amenințat să închidem uzina, mai ales că acum greul cădea pe mine. Băiatul deputatului era bolnav, avea o tuberculoza intestinelor sau așa ceva, iar din cauza asta tatălui nu se deslipea de lângă pat, decât ca să se ducă la doctorii și să-i implore să vie la alte ore decât cele hotărâte, că e grav. Lumână rarul începea muncile la moșie, căci eram la începutul lui martie, și venea din ce în ce mai rar pe la uzină. În ultimul timp începuse să publice într-o mare gazetă economică o serie de articole despre valută și devize, care desigur îi luau timp și mai mult făcea profeții sumbre despre viitoarea scădere a tuturor valutelor. În felul lui nu era lipsit de coloare acest lumânăraru. Călca rund, deși era lat în spate și avea mustață, lipitoare neagră pe buza groasă. Păi, bine, domnule Vasilescu, dacă profeția dumitale nu s-o împlinit, Nu s-o împlinit și pace. O să mă omoare cineva? Totul e să ai și tu o părere acolo, că, dacă se adeverește, pe urmă tot strigă." Iată, lumână, dar o a avut dreptate. Dacă nu se împlinește, toți uită. Când însă n-ai nicio părere, nici nădejde să fii socotit profet, nu poți să ai. Dacă iei bilet la loterie, nu e sigur că ai să câștigi. Dar dacă nu iei, e sigur negreșit, sigur, domnule Gheorghidiu, că nu câștigi. de m-am înscris într-un partid. Poate că nu se să nimic. Ce era face? Să fii înscris acolo? Nu se știe." Într-un fel, tipul începuse să-mi fie simpatic. Într-o zi, neliniștit de soarta întreprinderii, ba chiar destul de amărât, căci peste câteva zile închiderea fabricii era de neînlăturat, i-am spus privindul în ochi. Mi se pare că n-am făcut nicio afacere cu fabrica, domnule lumânăraru, și competintele meu simplu. Mi se pare și mie. Am tresărit ca ars, căci o confirmare a unui astfel de specialist mi se părea definitivă. Cum?" Chiar suntem amenințați cu lichidarea? De, eu știu. Mi se pare că ne-am cam încurcat. Așa sunt afacerile. A ieșit rău. Dacă ieșea bine, nu era bine. Cum asta, dacă ieșea bine, nu era bine? Așa cum îți spun. Ia, cetește drăcia asta că n-am ochelarii la mine. Și mintinse mi o hârtie adusă de servitor. Societatea tramvaielor ne întreabă dacă îi putem livra în termen de două săptămâni o tonă de nituri de aramă și două tone de sârmă. Și am așteptat întrebător. Ei, ce zici? Cum, ce zic? De unde să știu eu? Am rămas trăsnit. Dar asociatul meu era într-unul din acele goluri sufletești când după o încordare prea lungă, personalitatea incapabilă de cel mai mic efort simțea venind lichidarea sau ce... Nu mai știu, destul că m-a privit lung, surâzând și, pe urmă, ghicind parcă în ochii mei o corectitudine fără margini, ca un câine în ochii stăpânului când, înțeleg mai sigur de orice asigurare, gândul prietenos s-a uitat lung la mine și și-a scos ochelarii. Domnule Gheorghidiu, îți fac o mărturisire, dar te rog să nu o spui la nimeni. Habar n-am de uzină, de duberon, destos mașini, cum le mai spune." — În viața mea n-am, era uluit. Cum, în viața dumitale? Ce vrei să spui? Păi n-ai avut o fabrică de clopote? Cum ți-ai câștigat averea? A zâmbit larg și obosit, parcă de digestie, jucându-se așa cu tamponul de pe masă. N-am avut nicio fabrică. Am avut o prăvălie de obiecte bisericești în piața mare. asta e tot ce am avut. Mi se pare de necrezut. Și atunci, de ce ai luat uzina asta? De ce... De ce să nu o iau? Nu e o afacere? Dar dacă nu te pricepi. E asta -i. Dacă nu mă pricep. Dar n-am avut și fabrică de săpun, n-am și acum tipografie de tipăresc cărți, n-am cumpărat și 50 de vagoane de pește sărat la galați, parcă la alea m-am priceput. Așa să afacerile. Unele ies, altele nu ies. Dar bilet de loterie trebuie să iei. Și-a pus căci acum asta-i devenit etic, iar ochelarii negri. Ei, dacă nu pleca inginerul, nu proprietarul. Așa-i că mergea. Nu pot să-mi adun mințile. Dar bine, domnule, dacă nu te pricepi." Mă miram încă. Știam însă că, într-adevăr, între altele e și, așa gros, directorul unui institut de editură. Și-a scos cu un gest suspendat o clipă, ochelarii negri și puțin enervat. Ești un copil." Nu te supăra, domnule Gheorghe Diu, că ți-o spun." Ce înseamnă aia să te pricepi?" Cine poate să prevadă totul? Cine putea să prevadă că Germania va opri armata, chiar când făceam noi transportul? Dacă mai întârzia ordinul o zi, cinci milioane câștigam la comanda noastră. Așa? Dacă oprirea venea a doua zi, putea să se închide de zece ori uzina, când noi vindeam arama. negustorul care face socoteli și prevederi nu-i gustor căci nimeni nu poate prevedea totul. Și dacă nu prevezi totul, e tot degeaba. Mergi la poștă, nu socoți pașii. Mergi. asta e ca la curse. Parcă acolo cunosc ai, că nu le pot pronunța uneori nici numele. Joc așa la întâmplare și câștig. Pe când cei care pretind că se pricep, vorba vine, pierd. Intră cu șapca în mână un contramaestru. Cum s-a oprit? Nu știu ce are trebuie să... Cum s-a oprit, domnule? Ce poziție acolo? Vă pricepeți și voi ca niște cizmari. mari. cu a văzut-o? Domnul Inginer e plecat în oraș, nu știu. Bravo, domnule, bine stăm. Vă să zic că s-a oprit durborul și domnul inginer se plimbă în oraș. Nu durboru, domnule frez mașina. A, ah, frez mașina, și îngânându-se, frez mașina. Bravo! O să vă dau pe toți afară că nu sunteți bun de nimic. Vă să zic că eu trebuie să mă ocup și de fleacurile astea, că n-am altceva de făcut. Să amendez oamenii de la mașină cu leafa pe o zi. Hai, pleacă! Bondoc a luat un aer napoleonian. Domnule, hai fugi de aici, am terminat!" Și după ce a ieșit contra maestrul Bonom, Ai văzut? Mă bagă pe mine în chestii de-astea." De unde vrei să mă pricep eu?" Eram uluit ca în fața unui scamator rar. Păi atunci de ce ai amendat pe lucrători?" Cum de ce?" Ca să aibă grijă." Las că amenda nu strică niciodată. Sunt mai cu grijă. Să se știe că sunt stăpân aici." Mi-e imposibil să-mi pot reveni, dar e nedrept domnule Vasilescu să amendezi niște oameni care poate nici nu sunt vinovați. Domnule Gheorghe Diu, nu mă învăța dumneata pe mine, românul trebuie să creadă totdeauna că e vinovat, numai așa are grijă. Lasă că banii tot îi ia înapoi, le dau bac și urmar din când în când și privindu-mă cumva de dragoste fără ochelari. Domnule Gheorghe Diu, lasă-mă, că știu eu ce fac. În astea... Nici dracu nu se pricepe ca mine. Sună telefonul și el l-a lăsat în adins să-l ridic. Păi, că nu te pricepi. Alo!" Da, alo!" Sură de uimit cu lipitoarea neagră deasupra gurii. Cum nu mă pricep? Nu mă pricep la mașinile lor, acolo. Nu știu toate dichisurile cum vin, dar când e vorba de clenciuri de asta în afaceri, nu mă bate nici dracu. Dar uite, domnule, că Ulguz era secretarul lui nu mai vine. La telefon era inginerul Irimescu care telefona de la o bancă din oraș. Lumunarul îl chemă la aparat. Domnule inginer, te rog, nu te supăra, dar dumneata știi ce se întâmplă aici? Știi că frez mașina s-a oprit? Că stau lucrătorii degeaba? Nu, nu, nu. Frez mașina. Asta nu e flac, nu așa? Ce vrei? Eu să mă ocup de toate? Am și eu altele pe cap. Așa. Te rog, vino imediat. Și agăță receptorul scoase o havană și, după ce mă învăluie din nou într-o privire de dragoste, cu o emoție neașteptată ca de homosexual, îmi mângâie încet mâna. E adevărat, domnule Gheorghidiu, că dumneata știa atât de multă carte? Eram în profund înduioșat și nu știam de ce. Era parcă un mister care dădea o altă altitudine unei situații care părea simplă. Abia mai târziu, poate peste un an, am aflat în împrejurări pe care n-am locul să le povestesc aici că cu Vasilesculu raru, om de 20 de ori milionar în aur, nu știa carte, nu știa decât să semneze și că boala de ochi era numai un truc ca să ascundă această infirmitate intelectuală. Atunci am înțeles de ce e nelipsit de lângă el secretarul și de ce omul acesta se mișcă în lumea afacerilor atât de greu, jucând comedia cu o abilitate aproape genială, ca să înșele absolut pe toată lumea. Acum mă mulțumeam numai să l privesc captiv al emoției lui. Oi fiștiind o fi ștind eu carte, dar uite că-mi pierd banii din cauza dumitale. Mă gândesc să mă retrag. Mi-a mângâiat mâna mai departe cu ochi buni. Nu i pierzi, domnule Gheorghe Diu, nu-i pierzi. De ce să te retragi? La urma urmelor, dacă nu merge afacerea asta, Încercăm alta. Mai vedem noi. Nu-i vorbă că aș vrea o altfel de afacere cu dumneata. Să știi că dacă vrei să scrii vreo carte, să-mi o dai mie să o tipăresc. Vreau să tipăresc cărțile dumitale. Peste vreo două zile țineam acasă la unchiul meu un fel de consiliu, căci oprirea transportului de aramă din Germania ne amenința să închidem fabrica. Dar nu era chip să vorbim cu naie Gheorghidiu. Aproape zi și noapte, la căpătâiul băiatului, devenise el însuși parcă bolnav, palid, cu obrajii grei și nervos, cu ochii tulburi. Nicușor, fără sânge, depărea numai o mască albită pe fața de pernă albă, clătina din când în când capul din cauza febrei și atunci părintele, alături, treserea tot. Dragul meu, spune, ce ai? Ce te doare? Mai iei puțină limonadă?" Copilul recunoscător îl privea lung, deznădăjduit și buzele arse încercau să murmure ceva, pe urmă nu era decât clătinatul capului, cu ochii sticloși, feriți. Naie Gheorghidiu era parcă alt om, nu numai că nu mai făcea niciun spirit, dar era mișcat când noi arătam interes bolnavului, asculta cu răsuflarea oprită orice sfat absurd pe care îl dădeam. Urmă, arăta că a încercat sau că, după doctor, e altceva. În ultimul timp, mai ales, scritorii au speculat adevărul că nu există oameni numai buni sau numai răi, că doar în melodramă se întâlnesc astfel de varietăți extreme. Și s-a ajuns la o confuzie de trăsături morale în care arbitrul și întâmplarea joacă rolul esențial, un asemenea scriitor ar fi fost înclinat să vadă în durerea deznădăjduită a lui Nae Gheorghidiu nuanță de bunătate și dovadă de suflet. Nu era decât exasperarea sentimentului părintesc pentru progenitură, lipsită de orice semnificație morală deosebită. O explicație în ordinul specific psihologic a acestei bunătăți ar fi că oamenii ceilalți nu există pentru noi decât în măsura în care le cunoaștem dorințele, preferințele, nădejdiile, actele și atitudinea în decursul vieții, cum însă cei mai mediocri dintre părinți nu cunosc ca indivizi în lume nu au reprezentarea lor efectivă decât pe copiii lor, pe care i-au văzut crescând. E probabil că de aceea iubesc numai pe ei. Bunătatea adevărată cere neapărat inteligență și imaginație. Sunt, de altfel, gesturi și acte de pseudobunătate, care nu sunt decât variații periferice și nu îndreptățesc nicio concluzie. E chiar un soi de bunătate care seamănă la culoare cu cea adevărată, ca albina cu viespea, dar sunt la fel de deosebite. Când țărănimea unui sat oriental iese cu doniță de apă și cu codri de pâine, Înaintea unui convoi de ocnași, cei care vorbesc de frumusețea sufletului țărănesc văd aici o pildă incontestabilă de bunătate și omenie. Mai mult chiar, e udată și ostilitatea pe care cei de la porțile caselor o arată gardienilor, lipsiți de inimă, care păzesc pe ocnași. Dar dacă se întâmplă ca în aceeași noapte să fie prins într-un graj din sat vreun hoț de cai, tot satul tabără pe el și îl sfâșie fără milă. Femeia asasinată, copilul zdrobit de ocna și duși în convoi, erau din altă lume, de departe, dar calul, vezi bine, e din satul lor, e al lor. Alte specii, tot așa de false, sunt în general bunătatea celor amabili și indulgenți a imensei majorități a oamenilor săraci, a chefliilor generoși, a poeților triști, a romancierilor duioși, a cititorilor sentimentali. Mai ales sentimentalismul e un indice scăzut de tot, nu departe de perversiune, dacă aceasta o fi existând, pe scara morală. În afară de conștiință, totul e o bestialitate și sunt nenumărați oameni care în bucuriile, în tristețile, în surâsurile, în pasiunile lor, în ideologia, în generozitatea, în dragostea, în indulgența lor, în gingășia lor, sunt numai bestiali. După ce am aruncat câte o privire cu compătimire spre patul bolnavului, am ieșit și l-am așteptat pe unchiul meu în birou. A venit numai după ce băiatul a ațipit puțin. Discuția a fost lungă și plină de reproșuri jalnice din toate părțile. Gheorghe Diu părea înmuiat și absolut cu totul altul decât cel obișnuit, chiar când discuta afaceri. Parcă și aici făcea apel la compătimirea celorlalți. Nu părea să existe soluție... Când lumânărarul aruncă așa într-o doară că la Galați a văzut un depozit de fiererie și arămie veche. Dragi mei, nu s-ar putea să cumpărăm noi depozitul ăla? Ei, dragă lumânărarule, tu, Ștefan, nepuiule, ce zici? La Galați zici? nu? Am acolo un prieten avocat, Vasile Stănescu, strada domnească 26 bis. Dați-i o telegramă din partea mea să se intereseze ce e cu depozitul, dar și eu cred că... E al statului. Dacă răspunsul e afirmativ, Ștefane, du-te mâine la minister și obține aprobarea lui. Îl luăm la prețul zilei." Întresură, lumânărarul e gânditor. Întreabă aproape absent de ce s-o fi strâns lume în fața cercului militar și, pe urmă, uitând de toate întâmplările parcă și, de când servise țuica în șorți de la Cheu, murmură înduioșat. „Eu om de inimă, domnule. Ai văzut ce propădit era?" Naie Gheorghidiu era într-adevăr de nerecunoscut. Abia a doua zi, când ne-a venit răspunsul, are devenit o clipă, el cel din totdeauna. Mi-a spus să mă duc imediat cu cererea la minister. Am trecut prin vreo două birouri de așteptare, pline de lume de tot soiul. Bădrâni uscați, femei tinere, cu coane grase și mustăcioase, domni cu un respectabilă, așteptau, unii trântiți în fotolii, alții pe scaune, Destui în picioare. Unui domn care mi-a confirmat că e șeful de cabinet, i-am spus că vreau să intru la ministru și m-a poftit politicos să aștept. Ceva comun tot avea mulțimea asta pe striță, un fel de așteptare nervoasă care provoacă ticuri, un fel de febră în privirea abătută care te face să te crezi în sala de așteptare a unui medic celebru de boli nervoase. Când ieșea cineva dinăuntru, toți se ridicau în picioare, dar o șeful de cabinet făcea semn numai celui indicat. Un domn gras, cu cioc, a stat înăuntru, fără să se simchisească de cei de afară, peste o oră. În timpul acesta, ceilalți duceau nervoș mâinile prin păr, schimbau locul pe scaun, unii întrebau câte ceva pe șeful de cabinet, citeau vreo hartă sau vreunul din numeroasele avizuri. Eram sigur că atunci când domnul cel gras cu cioc va ieși, va fi linșat. După cârva timp a venit unul înalt și elegant care, după ce și-a spus numele șefului și a explicat că este grăbit, a fost introdus cel din tâi. Îmi ziceam că orice s-ar întâmpla, niciodată n-aș avea ineleganța să trec peste atâta lume care așteaptă. Și chiar am stat până la două după amiază, lăsând să treacă mulți noi veniți și mistuindu-mă de uimire că există, dincolo de ușă, un om care poate tolera spectacolul acestei așteptări. Mai târziu am aflat că unii miniștri în adins adunat atâția nenorociți în sala de așteptare ca să dea impresia că au resort important și că au ajuns departe în viață. De aceea ei amână, ca profesioniștii, care vor să pare ca o clientelă, cât mai mult lasă să se îngrămădească lumea și încă de pe scara automobilului, când sosesc, se întreabă cu îngrijorare dacă e plină sala de așteptare. Când i-am spus lui unchiu meu că n-am putut intra, s-a crucit. Cum, domnule, ai stat două ore acolo așteptând? Cum, nu i-ai spus șefului de cabinet cine ești? Asta e extraordinar! Cât e ceasul?" Nu, și jumătate. Du-te imediat la ministru acasă." Acum? La ministru acasă?" Surădeam crezând că glumește. Nu te imediat." Și fierbea de enervare. Dar cum asta, unchiule, o fi omul la masă sau poate una ca asta?" Ce masă, domnule, lasă-mă cu masa am pace acum. E copilul bolnav că m-aș duce eu. Stai să telefonez." A telefonat și ministrul i-a spus să mă duc imediat acolo. Aștepta lume și la el acasă, dar o altă lume decât cea de la minister. Nu era nicio grabă. Într-un hol și un salon cu lumina galbuie ca de candelă, cu mobila bogată, dar comună, deși erau aici colo portrete de familie și fotografii, se discuta scăzut politică, se spuneau anecdote. Erau, după câte am înțeles, parlamentari, ziariști, lume de afaceri importantă. Se vorbea și despre război, dar mai puțin. Cum am întors cu aprobarea era unsprezece și jumătate. Cum a văzut hârtia, Nae Gheorghidiu a examinat pe gânduri semnătura, a fumat și a trântit înfundat în scrumiera de alamă mucul de țigară. urma a gerut un număr de telefon. Nici nu putea măcar să stea în fotoliu adânc de piele cafenie, ci telefona din picioare. Ușile erau cu oglinzi împărțite în mici careuri, totul încadrat în muchii aurite. Casa trebuie să fi fost construită de vreun alt parvenit, dar aleasă apoi anume de unchiul meu, și astfel îl priveam de două ori, odată în picioare greoi, apric, sigur de el și combativ, iar a doua oară, răsprând fărmințat de careurile oglinzilor din ușă, într-o multiplicitate de imagini tăiate, fără formă, lucioase și iuți. Nu putea obține numărul și s-a întors spre mine autoritar, deși sacoul larg îi atârna. Te duci imediat la Vasile Marinescu, secretarul general, și îi spui că le rog să-mi lucreze mâine neapărat hârtia. Dar mâine e duminică, unchiule, nu se lucrează la minister. Taci din gură că știu eu ce spun. Nu m învățat tu pe mine. Luni trebuie să avem la nou dimineața hârtia gata. Eu nu văd cum și, pe urmă, acum, aproape de miezul nopții, miezul nopții, acum se rezolvă, băiete, afacerile serioase. La noi, ziua nu vin la minister ca să aștepte acolo decât nenorociții care cer câțiva poli ajutor și strâmba buzele groase a scuipat. Și părmă, ce înseamnă o zi întârziere? Nu trebuie să pierzi nici o zi, dacă mai află și alții de depozit. Hei, băiete, cum crezi tu că se mănâncă o pâine în țara românească? Nu era întâia oară când îl auzeam spunând asta și nici nu era singurul om care o spunea. Atât de deseori am auzit exclamația asta, încât am impresia falsă de sigur că, în țara mea, pâinea e supremul scop al oricui și măsurătoarea tuturor valorilor sufletești. Vreau să mănânc și eu o pâine și nimic altceva. Am mâncat pâine în casa mea. Deși lui acolo o pâine. Idealul fiecăruia pare să fie cu exclusivitate să câștige cât mai multe pâini, izbânda în viață și o apreciază după numărul de pâini de care dispune, iar maximum de altruism constă în satisfacția de a da și altuia să mănânce o pâine de pe urma ta, dar nu mai multă, că se obrăznicește. Seara greului și a foametei cronice în trecut trăiește și acum sub obsesia pâinii, care eclipsează oricare alte preocupări ale conștiinței, orice drame în zona superioară. Tragediile sunt aici în gradul luptei pentru existență, căci viața infinit mai ușoară ca în apus, pentru cei mediocri, ca și pentru canalii, e neînchipuit de grea pentru oamenii de merit și pentru cei care vor să rămână cinstiți decât oriunde în lume. De altfel, am aflat în altă împrejurare un fapt care îmi confirmă și mai mult această falsă impresie. În loc să răspundă la o polemică științifică a unui coleg al său, un savant localnic l-a vestit că are să-l facă să se predea prin foame și a manevrat așa încât a izbutit. Firește că viața ar fi atroce în asemenea societate. Din fericire, compatrioții noștri, în măsura în care toată observația ar putea fi adevărată, par să fie, ca toți orientalii, de un vulgar și apric senzualism. Ceea ce nu se poate obține pe cale supletească și de constrângerea conștiinței, se obține ușor prin femei care, dacă știu să se refuze și să manevreze cu trandafirul roșu, nu cunosc refuzul. Situații se fac și se desfac prin femei, nu iubite, ci dorite. Nu e aici numai o nuanță, ci o deosebire fundamentală, ceea ce un profesor universitar nu poate obține după umilitoare audiențe, obține o actriță într-o convorbire telefonică de un minut. Mai au același succes cei influenți care pot practica dictonul. Dout des, exact dă dacă vrei să-ți dau și eu. Ca un chimiu care pierzându-și încrederea în mine, a încercat iar la telefon. De data aceasta a izbutit să obțină numărul dorit. Casa a domnului secretar general Vasile Marinescu? Da? Da, da, da. Aici eu sunt. Puiule, dragă, uite ce te rog. Am obținut pentru fabrica noastră o aprobare de aramă veche de la galați. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, uite ce te rog! Ești drăguț? Bravo! Uite, am nevoie să mi se lucreze chiar mâine hârtiile de...?" Da, am nevoie de ele luni de dimineață." Puiule, dragă, te rog, te rog foarte mult." Ce-are a face? Cheamă pe cineva. E un șef de birou, Mișoiu, sau nu știu cum naiba îi mai zice. Cheamă-l pe el." În zece minute hârtiile sunt gata." E, asta -i. nu e nimic, E găsim noi adresa." Ce-are a face?" Îi dai data de azi." Ultima la ieșire și mi-o iscăleși dumneata, chiar mâine. Sper să nu mă refuzi. E, hai, copăcel, copocel, am eu omul meu care face toate. Dăm numai aprobarea dumii tale. Bun. Bravo, mulțumesc. Așa, sărutări de mâini doamnei. Când veniți pe la noi la masă? A așezat învingător receptorul pe aparat. I s-au luminat ochii groși de obicei de un verde congestionat, iar obrajii mari și căzuți erau acum bine sprijiniți pe gură, pe care lipsa mustății o vedea și mai goală în surâsul ei de satisfacție. A fost pentru mine un nou prilej de nedumerire și reflexiune. Mi s-a părut izbitor contrastul dintre încrederea senină cu care acest om privea destinele comunității, viitorul apropiat al țării nu-i da nicio umbră de îngrijorare, indulgența lui pentru greșelile împotriva statului era foarte mare și nicio măsură de prevedere nu-i se părea necesară, deși era un om politic și ar fi trebuit să aibă simțul răspunderii. Și faptul că era cu toate acestea continuă neliniști de soarta afacerilor lui personale, bănuind pe oricine, neîncrezându-se în abstracții și numărând pe degete de două ori de fiecare dată, îngrijorat de orice posibilitate de eșec, gata ca o fiare să reprime, fără cruțare, orice amenințare cât de vagă. Nu știu dacă am dreptate să trag concluzia că oamenii problemelor mari sufletești sunt tocmai din potrivă neliniștiți de calea destinelor care li s-au încredințat și față de vinovații mari atunci când e vorba de soarta colectivității, fără indulgență, dar optimiști, neglijenți și iertători atunci când e vorba de interesele lor personale. Această constatare ar pune poate puțină ordine în frica pe care o au scritorii de a nu vedea pe unii prea negru, iar pe alții prea roz. Negreșit, Oamenii sunt și buni și răi, dar e necesar să se precizeze în ce împrejurări. Trei nu le puse înaintea cifrei, una sau după ea, nu înseamnă același lucru. Totuși a fost nevoie să mă duc din nou la ministru. În sălile de așteptare cred că era aceeași lume din ajun. Șeful de cabinet al secretarului general a venit cu mine și a cerut să fiu introdus cât de repede. Aceste situații excepționale îmi sunt cu adevărat insuportabile. Aveam impresia că mi s-a uscat pielea. Negreșit, sunt nemăsurat de orgolios, dar hotărât, asta ca personalitate sufletească numai, ca personalitate socială, mă simt într-o situație falsă și nesigură când mă salută prea respectos chiar un servitor. Parcă merg în călcâie, împing neliniștea stată de departe, se vede însă, încât aș putea să mă plâng de cele mai multe ori și, pe drept cuvânt, de exagerata familiaritate și lipsă de stimă socială care mi se arată. Din punctul lui de vedere, Nae Gheorghidiu, Diu a avut dreptate. Luni a venit un referat de la Galați anunțând că un localnic se oferea să cumpere arămăria cu un preț mult mai ridicat decât cel dat de fabrica noastră, dar era prea târziu, hârtiile erau semnate. Peste vreo săptămână, în preajma paștilor, am făcut un aranjament cu ceilalți și, cu toate că nevastă mea insista să rămân, am ieșit din asociație.